Moi boas e benvido ou benvida No audio de hoxe Imos a respostar a seguinte pregunta Que saberías decirme Sobre a síndrome FOMO A síndrome Fear of Missing Out Tamén coñecida como FOMO É un termo que se utiliza para describir A ansiedade ou o medo Para perderse De algo interesante ou importante Esta síndrome volveuse máis común nos últimos anos debido á crecente dependencia das redes sociais e a tecnoloxía enxeral nas nosas vidas cotías. O FOMO pode manifestarse de varias maneiras, como a necesidade compulsiva de revisar constantemente as redes sociais ou o correo electrónico, a ansiedade a non estar conectado, ou ao non estar tan ou tanto do que está a pasar no mundo en todo momento. Ou tamén a sensación de perda cando non se está participando de algún evento ou actividade. O FOMO pode ser un problema se nos impide gozar da nosa vida no presente e fainos sentir ansiosos ou tensos. É importante ter en conta Que non é posible estar o tanto de todo o Que está a pasar en todo momento É importante atopar un equilibrio saudable No uso da tecnoloxía e as redes sociais Isto pode incluir establecer límites Ao uso da tecnoloxía Desconectarse, de decando en vez E atopar actividades que nos permitan gozar Da nosa vida no presente Existen estudos científicos sobre esta síndrome E algúns exemplos quedan incluídos No blog deste audio É importante ter en conta que estes estudos proporcionan evidencia empírica sobre a síndrome Fear of Missing Out ou FOMO. Pero tamén é importante ter en conta que hai moitos factores que poden afectar ao FOMO e máis investigación é necesaria para comprender completamente este síndrome. Ola estimado ointe Eu son Santirrey E acabas de escoitar un episodio máis De as miñas dúbidas da internet Neste espazo no que vou recopilando Preguntas e respostas A temas relacionados Que a tecnoloxía que me face desear Por redes sociais Ou ou nas, nos obradoiros nos que participo Non sei se te parece interesante O que acabas de escoitar Pero gostaríame de facer unha aclaración Ainda que me oiches falar a min Nada, nada desto foi escrito por min Todo o que acabas de escoitar Foi redactado por unha intelixencia artificial. Eso non sei se lle quita máis ou menos mérito ou contido do que acabamos de escoitar, pero eu, polo menos, trato de darlle media voltiña a todo isto para facernos reflexionar. Hai que pensar un poquinho nestes espazos novos que están salindo de comunicacións e destas interaccións con intelixencias artificiais que non sei, pero bueno, parece que hasta respostan de forma bastante coherente. Bueno, deixo aí E cada un que opine o que considere oportuno Se queres compartir algo conmigo Podelo facer nos comentarios deste audio Ou ben na propia web do proxecto Dubidas.fala.gal E se non xa sabes Búscame, que eu ando polas redes sociais